Azken egunetan bain bat alditan hitze egin dugu gazarun zekimenaren inguruan, e, ba e, laguntza humanitarioa eramatea helburu zuen ekimena eta telefonaren bestaldean Nekane Perez dugu baikimenontako kidea dena Kaixo Nekane Kaixo, eta, bueno, esaten duen ba, laguntza humanitarioa eramateak gazara, baita, israelek e, ba, esartzen duen blokeoa nola baita purtzea, eta guzti hori, ba, zailtasun pila bat izaten ari ditu, aurreko astean zurekin hitz egiten genuen Atenasen zinela, ba, itxasoratzeko prest, eta tamalez, bueno. e, ba, itxasontzi horiek, orain ez dira atera, gaina bueltatu behar izan zera. Bai, bueno, ia, nila bueltatu behar zintzen aztearterako, pleno nolako, eta gaur, bueno, pues e, lagunen erdia edo, baitere, diraia ja, txenari, diraia ja, honaino. Bai, baina, bueno, mm, gelditu dira, bederen beste amabos eta ama gelditu dira, eta euskalduna uste dut, hiruak gelditu direla, nike ledorta eta bego. Bai, eta gertatzen, bueno, gertatu dena, bainbait sabota egon direla eta baita ere, bat grezia kostopatu duela itsasontzi hoiek e, ateratzearena. Bai, bai, egia da, bueno, justo gaur, e, ba, haitzen egin nintzen gutako beste batekin, ta, Prez ginen nola bait, e, psikologikoki, pues, bueno, bagenekien, zer hortituko genuen izraelekin, e, a, a, bueno, pentsazen pues, genuen itxasuntzita zartuko zirela, beldurra pasako nola nola bait, eta ez ginen batera prez jasoduna jasotzeko, eta, bueno, bueltatu gara pixka bat, eta frustrazio y sensazioarekin. Hmm. Pero es egin, eh, bloquea usteko Israel eh, paratzen duena, baina ez Europak jarri duena. Right. Eta hori oso horra egiten zaigu. Aurrekoan, e, Kimen beste kide batekin e, mintzatzen ginen onen inguruan, eta esaten genuen, baina nola e, Israelek duen impunidade hori, beste herrialdetara zabaltzen dela ere bai, eta zer ingrezia keiten ari duena, esken finean, Europar batasunak eiten ari duena, e, baina nola ilegala da, ez da? Bai, bai, ala da. E, Hainbeste, bueno, araudia Bueno, bertan berten berau zen dituz. Eh, artean zeinen tratadua, eh, erraten duena badugula askatasuna mugitzeko Europa barrenean bueno, hori argi dago ez dela ala izan ta, bueno, e, neurri hori bakarrik onartzen du Grecia, Greziak. E, estado de excepción, algo está en esta etapapean ta bertan hala dirudi horrela gaudela eta eh kurioso curioso konilla tartean da eh inork suo la europak estudu suo la espainiako gobernu suo la eta egun hauetan, eh pues for dauden bajan zartuta, nola, erantzun bat espainialdetik eta trinidad jimena eke, jimena eke duena da pues aurrera se ditzeko, eta greziarekin ados dagoela Oso, oso gorra. Bai, ez da, ala ere, ba esaten zenuen, e, Espainiako, ebarkatu Greziako, e, embajadan, basartua daudela protestak egiten, hemen euskal herrian ere bai bat ekimene burutzen ari dira, Atenasen bertan ere bai, beraz e, mugimendua eta borroka aurrera dihoa. Bai, hori bai, e, argi dugu. Honeki, bueno, pues, galdu izan dugu nai horrela iku, ikusi nahi badute bataia bat, baina gerra noskiez gu horra oraindikan ingartzu gaude eta jarraituko dugu orrokan, eh, nea Zuberta egontzen bulebarren, hor honen horlako kontzentrazioa ez diene un txekuari e arranbierda, baina bueno, pues hor jarraituko dugu, mm, bueno, eh, ez dugu behiakitzi nahi, ez dugu beden ez gara konpliziak, konpliziak izanen. Besteok, e, izildu nahi ba dute, bueno, ara bakotzak ikusiko duzera dituen bere bere baina gu jarraetuko dugu na, zalatzen, Israelek duen jarrera eta noeski, espainiak duen jarrera eta greziak duen jarrera. Hmm. Sanberra dago, flotilla hau, hainbat ba, herri aldetako jende sosatutako ekimena dela. E, nola izan da zuretzat, ba, bizipen hori, bertan egotia, pentsatzen dute ba, hainbat herri aldetako jendeakin, kultur anistasun batotala, e, zer, zer irakatsi zaitu guzti honek? Bueno, pues, izan dugu kisa, denetarik, momentu zotenzuak eta... Bueno, eta gogorrak eta beste batzuk oso onak, oso divertigarriak ere. E, bueno, oso oso esperienzia aberazgarri izan da niretako. Eta esagutugu dudan jendea benetan, orokorrean, fantastiko izan da. E, Konpartitzea Willi Toledorekin, Santi Albarekin, eta horrelako eh, izan da pasada bat eta, bueno, zentzu horretan posik egote komodukua. Oso, oso intensoa, batez ere, oso intensoa nik erraten atzo, bueno, pues ya, justo konzentrezioa bukatu ondaren pote bat hartu genuen, eta, pues, horrelako anekdota batzuk eta zen harrak erraten zean jor, ihez ida zu kontazuta, anzai, eski, hain egun gutxitan, hain beste dira, hain egin intenso izan da, orain berdoa denbora, nola pues, baita, o, bueno, pues, jateko bizkanaka-pizkanaka barneratzen, ordenatzen, eta disfrutatzen berriro ere, lagun politak egin ditut. Mm -hmm. Ba, ez dakit, e, mesuren bat e, pasarazi nahi baduzu, baukatzeko? Bai, jo, ni animatuko nuke jendea ezazteko hau, orain dela, bueno, pues, nuka horretzein un... E, Miquel Bazaberekin parlamentare batekin orain joan beste modu batetik gazako blokeo austeko eta baita retela biden daudela eta ez dutela ukerari, bueltatuko dute, eta jo, pues oso importantea dela, ez jarraitzea horrelako ekin denekin eta animatzea jendea konzentrazioetara joateko, eh, horrelako notizia jarraitzeko, eta benetan oso, oso importantia da, hor dagoen jenderako ere, pues, jakitea hemen mugitzen ari garela. Aibidez, atzo, eh, elde zutzaigun mesu bat dignititza zontzitik, bak, ikizue, dignititela eh, Frantziako itxan zontzi hori horrein dikan dagoela hortik, eta bakarrik eskatzen dute gauza bat, eta da, tentzioarekin jarratzeko, jendea, bueno, hemen dikere bloke mm. Hori oso importantea ha hori da egiten aldugun bakarra. Hagoz, ba, gure aldetik gano orduan eh, saiatuko eratentxo hori mantentzen, eta ba, zuen bidez, gazaruntzekimeneko kideen bidez, bain bat eh, informazio zabaltzen gaurkoan bezala, mi eskerrekane? Zuri, zuri, eskerrek askoan.